І певною мірою розчиненим у сонці Якесь святе торжество виходило із серця Зір летів у глибину, зупиняючись на далекому дереві чи на хмарі І ступні мої майже не торкалися землі Перебредав луга, що смарагдово палав І яскраві жмури від води радісно сліпили мене Розирався, чи нікого не видно, бо є між нашого люду багато людей, котрі засуджують купання чи оголення тіла Повільно роздягався, і тіло моє починало співати під небом, наливаючись золотою напругою, як глек джерельною водою Відтак падав із берега у воду, поринаючи у зелену товщ і не заплющуючи очей Довкола хитався дивний світ водоростей і риб, котрі підпливали до мене і безбоязно торкалися пИСками, ніби цілували. Ставав ногами на пісок, ворушачи руками, щоб утриматися, а тоді вибухав тілом на поверхню, щоб ще раз засліпитися сонцем і ще раз од нього благословитися. І крізь плівку води на очах бачив, як сміється світ. Великий, чудовий, широкий, зелений, повний соку, життя. Адже між трави не було і клаптика землі, щоб там щось не повзало і не ворушилося. А в повітрі вільно ширяло моторне птаство, світ, у якому я був живою часткою також». Вплив повільно, відчуваючи, як здригається плоть від водної прохолоди, змішаної із сонячним теплом. Зрештою, виходив із води, відчуваючи, як останні клапті утоми спливають від голови і переходять у хмари у високості. Вдягався і лягав про до неба впливав у голубе світло, і голубе світло вливалося у мене. Ставав легкий, майже безплотний, а навколо натхненно розривались співі ціркуни. Розривали натхненно горлянки у голубому безмежі й жаворонки. Трава оторочувала голову, руки, тулуп, погойдуючи голівками повними насіння. Зривав травину і закушував, смакуючи солодкавим-солодким соком, і вистежував образи хмар. Тоді заплющувався і відчував, що сонячне проміння, мов ті безбоязні рибки у воді, обціловує мені шкіру. Відтак приходив до мене мир. Святий, сокровенний, із таким миром у голові, серці та на вустах, я, заплющений, бачив нову сторінку ще чисту світлу, осяйну, на яку мав посіяти насіння літер та слів, і змережити її лініями та образами рослинного світу». Накреслював подумки рамку, і та рамка починала заростати зелом, бо хоч і списував я печальну з печальних історію про того, хто принісши на землю науку любові, мусив відстраждати за те важкою тиранською смертю, але не була та історія в похвалу смерті, а в похвалу життя» адже той печальний сіяв зерно любові не для того, щоб поклонитися небуттю, а щоб смерть попрати. Через це і я сіяв на білому полі зерно літер, у кожній з яких було сховано для проросту ростка, котрий конечно мав прорости і не де інде, а так і в цьому світі, в цих людях, що їх послав колись сюди Господь. У їхніх головах та серцях І вже тоді я думав та й тепер думаю Що коли б хотів Бог для світу смерті Його світу, цього, давно вже б не було Тоді зігнивала б не плод зерна, а ростки А плоть перетворилася б у камінь Тоді б не творилася парості в такій безконечній множинності Яку нездатний перерахувати і оглянути людський розум тоді б не ховалася віща таїна і Божий закон у кожній зернині, яку вигріває сонце, ніби пташка яйце. А те сонце і зерно, і пташині яйця, і насіння тварин та людей спеклися б і зів'яли.